Злодій був справжній. Селяни справжній, вбито його насправді, я сам бачив, коли його тягли, з тяжку крові. Це, друга річ, неприступна моєму розумові. Чи не могло таке збігтися випадково, запитав я. Не вірю у випадкові збіги, сказав Сузонт. Випадковий збіг із Кузьмою, випадковий збіг із злодієм, забагато їх. «А коли це лице дійство, подібне до того, яке чинять скоморохи чи рибалки?» – запитав я. Тоді придумує все воістину сатанинський розум, – мовив із притиском Созонт. У цей час повернувся до нас Павло, який досі пробував у молитві. Був блідий і очі мав ніби випиті. «Слідую твоїй науці про мистецтво умирання, брате Созунте, сказав покірливо. «Чому весь час говориш про це, брате Павле?» – спитав м'яко Созунт. «Не треба надмірно перейматися видимими речами і словами зварятілих». Павло спинився, виструнчився і подивився кудись у глибину. Я з цього місця не відійду, шепнув він. Сказало мені так серце, коли ступив на цей острів, і тепер серце каже, не відійду. Хочеш залишитися між Микитених учнів, спитав я. Ні, тихо відповів Павло. До завтрашнього ранку не доживу. Він озирнувся перестрашено, перевіряючи, чи хто нас не підслуховує. А ви, брати мої, швидше тікайте, коли зможете. Бо ще коли ступив на острів, обійняв мене жах. Обійняв і не покидає. Не відаю його причини, але він у мені як грудка землі. І весь час відчуваю запах землі ти, брате Созунте, маєш великий розум, отож думай і не відкладаючи, як звідсіля вибратися, не гаючись. Дивився на нас розширеними глибими очима, і щока його почала тіпатися. Заспокойся, брате, м'яко і спокійно сказав Созунт. Доживемо до завтра, і всі разом звідсіля відійдемо. А там, у вільному світі, помолимося за цих нещасних. Хай помилує її Господь, і хай повірить у їхні молитви. Ляж спочинь, брате Павле, або пройдіться островом із братом Михайлом, бо маю сьогодні дописати життє святого. Не зробили ми їм нічого лихого, і вони це відають. Чому б мали на нас поставати. «Гаразд, брате Созонте, хай буде, як кажеш», – мовив покірливо Павло. «Але нікуди з цього місця йти не бажаю. Спочину після молитви, щоб знову її почати. За твоєю і вчених мужів наукою». «Хай почує тебе Господь», – тепло сказав Созонт. Павло ліг, а я вирішив пройтися островом, закортіло раптом відійти до Ока Пріри. І все там обдивитися. Принаймні бажав звірити, чи немає там прив'язаного до берега чи дерева мотуза. Зголошувати про свій намір я чомусь не захотів, тож рушив мовчки у глибину острова. Сонце вже пекло. Стояло досить високо підбите, і від того по-особливому пахло зело, трава й листя. А може і земля, як здавалося Павлові? Завжди любив сонце, бо наливало тіло бадьорістю і робило мене охочим до праці. Ще тоді, коли переписував Пересопницький Євангеліє, як притомлювався, виходив на сонце і брів без напрямку розлив зела, трави, квітів та дерев. Брів майже засліплений густими потоками проміння, що пахло житом, духмянощами цвіту і пряним подихом бур'янів. П'янів того повітря та птахів. Душа дивно розпросторювалася, відчував себе розлитим у повітрі, розм'якшеним.